Розділ тридцять четвертий Рано вранці вони дісталися Нанклареса, маленького містечка на захід від Віторії. Вони зупинилися біля заправної станції, де в гаражі механік порався з машиною. Хайме в'їхав у гараж. Бо я нас Діас», – привітався механік. «Що у вас із машиною?» «Якби я знав», – відповів Хайме. «Я сам полагав, де вби її і продав. Від цієї машини корисі як від осла». Вона пихкає, як сара, і ніякого толку. «Прямо як моя дружина», – посміхнувся механік. «Я думаю, що у вас щось із карбюратором, сеньори». Хайме знизав плечима. «Я нічого не розумію у машинах. Я знаю тільки те, що в Мадриді у мене завтра важлива зустріч. Ви не могли б полагодити її сьогодні в день?» «У мене ще дві машини до вашої, сеньоре, але...» Він навмисний настав домовляти – «Я із задоволенням заплачу вам подвійно», – обличчя механіка засяяло. «О другій годині вас влаштує?» «Чудово! Ми щось перекусимо і до двох повернемося». «Нам пощастило», – вигукнув Хайме, повернувшись до решти, які з подивом слухали всю цю розмову. «Він полагодить нам машину. Ходімо поїмо». Вони вилізли з машини і пішли за Хайме. Значить, о другій, крикнув йому слід механік. Так, о другій. Коли вони відійшли подалі, Фелікс спитав, навіщо це тобі? Адже машина гаразд. Якщо не вважати, що її шукає поліція, думала Міган. Адже ж вони шукають на дорогах, а не в гаражі. Він правильно зробив, щоб позбувся від неї. А о другій годині ми вже будемо далеко звідси, так? запитала Міган вголос. Глянувши на неї, Хайме посміхнувся. «Мені треба зателефонувати. Зачекайте тут». Ампаро взяла Хайме за руку. «Я піду з тобою». Мігане Фелікс подивилися йому слід. «Схоже, ви потоваришували з Хайме», – сказав Фелікс. «Так». Вона раптом відчула збентеження. «З ним важко зійтися, але він дуже шляхетний і хоробрий чоловік». І він дуже відданий. Таких, як він, більше немає. Я не розповідав тобі, як він урятував мені життя, сестра? Ні, мені було б цікаво послухати. Кілька місяців тому уряд стратив шістьох борців за свободу. На помсту Хайме вирішив підірвати греблю біля поенти Ларейна на південь від Памплони. Там у місті розташовувався штаб армії – ми пішли вночі, але хтось доніс гоє, і люди Акоки схопили трьох із нас. Ми були засуджені до смерті. Щоб напасти на в'язницю, знадобилася ціла армія, але Хайме знайшов вихід. Він випустив биків у памплоні і в спільній плутанині звільнив у в'язниці, із в'язниці двох із нас. Третього люди Акоки забили на смерть. «Так, сестро, Хайме Міро – рідкісна людина». Коли Хайме та Амбаро повернулися, Фелікс запитав. «Все гаразд?» «Так. Друзі нас підвезуть. Ми поїдемо до Віторії. Через півгодини з'явилася крита брезентом вантажівка. До ваших послуг, весело сказав водій. Залізайте». «Дякую, Аміго». «Ради вам допомогти, сеньоре. Добре, що ви подзвонили». «Ці чортові солдати розповзлися всюди, як блохи. Вам з друзями буде небезпечно розгулювати у всіх на очах». Вони залізли до кузова вантажівки, і великий фургон поїхав на північний схід. «Де ви зупинитесь?» – запитав шофер. «У друзів», – відповів Хайме. І Міган подумала. «Він не довіряє нікому, навіть тим, хто допомагає йому». «А як же інакше? Адже його життя у небезпеці». Вона продовжувала міркувати про те, як це, мабуть, жахливо – постійно перебувати в тіні цієї небезпеки, ховаючись від поліції та солдатів. І все тому, що він настільки вірив у свої ідеали, що Ладен був за це померти. Як це він казав, патріот чи ти бунтівник залежить від того, хто стоїть при владі. Поїздка була приємною. Під тонким брезентом вони були в безпеці, і Міган зрозуміла, який страх вона відчувала, коли вони йшли відкритим полем, усвідомлюючи, що за ними полюють. А Хайме постійно живе у такій напрузі. Який він стійкий. Вони з Хайме розмовляли, і їм було легко, наче вони знали один одного все життя. Ампара Хірон слухала їхню розмову з байдужим виглядом і мовчала. «У дитинстві я хотів стати астрономом», – розповідав Хайме. Міган зацікавилася. «Чому ж тоді ви?» «На моїх очах застрелили мого батька. Матір та сестер убивали моїх друзів, і я більше не міг дивитися на те, що діється на цій проклятій землі. Зірки здавались мені притулком». Але вони були в мільйонах світлових років від мене, і я мріяв про те, що колись полечу до них і назавжди покину цю жахливу планету. Вона мовчки дивилася на нього. Але тікати нікуди, так? Зрештою, кожен має бути готовий виконати своє призначення. Ось я й спустився на землю. Раніше я вважав, що одна людина не зможе змінити щось. Тепер я знаю, що це не так». Це довели і Ісус, і Мохамед, і Ганді, і Ейнштейн, і Черчиль. Він криво посміхнувся. Не подумай, сестро, що я порівнюю себе з кимось з них. Але на своєму скромному місці я роблю все, що можу. І думаю, що кожен має робити те, що може. Міган питала себе, чи був у його словах якийсь особливий зміст, який мав відношення до неї. «Коли я перестав мріяти про зірки, я пішов навчатись на інженера. Я вчився будувати будинки, а тепер я їх підриваю. І вся іронія в тому, що деякі зі знищених мною будинків я сам колись ізводив. Були сутінки, коли вони дісталися в іторії». «Куди вас відвести? запитав шофер. «Можеш висадити нас тут, на розі». «Добре», – кивнув водій успіхів вам у боротьбі. Хайме допоміг Міган вилізти з фургона. Ампара спостерігала за ними спалаючими злістими очима. Вона не дозволяла своєму чоловікові торкатися іншої жінки. Вона повія, думала Ампара. І Хайме потішився на цю черницю, на цю суку. Ну нічого, це скоро закінчиться. Скоро він зрозуміє, що від неї мала толку. Йому потрібна справжня жінка. Вони йшли провулками, насторожено поглядаючи на всі боки. За двадцять хвилин вони були на вузькій вуличці біля одноповерхового кам'яного будинку, оточеного високим парканом. «Прийшли», – сказав Хайме. «Ми тут переночуємо і підемо завтра, коли семніє». Пройшовши через хвіртку, вони підійшли до дверей. Хайме знадобилося кілька секунд, щоб відкрити замок, і вони увійшли до будинку. «Чий це будинок?» – запитала Міган. «Ти ставиш надто багато запитань», – сказала Ампаро. «Скажи дякую за те, що ти жива». Хай ми глянув на Ампаро. «Вона має право ставити запитання?» Він повернувся до Міган. «Це дім друга. Тепер ти в Україні басків. Тут багато друзів, які подбають і проховують нас». Післязавтра ти будеш у монастирі. І Міган відчула якийсь смуток, майже жаль. «Що це зі мною?» – дивувалася вона. «Звичайно, я хочу повернутися. Вибач мені, Господи. Я просила, щоб ти допоміг мені повернутися додому під захист твій, і ти почув мене». «Я зголоднів», – сказав Фелікс. «Ходімо, побачимо, що на кухні». Там був повний запас вродовольства. «Він залишив нам багато їжі», – вигукнув Хайме. «Я приготую чудову вечерю». «Мені здається, ми її заслужили», – усміхнувся він міган. «Я не знала, що чоловіки вміють готувати», – сказала вона. Фелікс засміявся. «Баскські чоловіки – чудові кулінари. На тебе чекає гарне частування. Ось подивишся». Подаючи хайме необхідні продукти», вона дивилася, як він готував. Піперади, змішавши і злегка обсмаживши зелений перець, цибулю, помідори, яйця та шинку. «Як смачно пахне!» – вигукнула Міган, коли він почав смажити. «Це лише закуска. Я хочу приготувати тобі знаменитий бакське блюдо – поло-аль-чірендрон». «Він сказав не для нас», – зазначила Ампаро. «Він сказав для тебе». «Для цієї тварюки!» Хайме порізав курку на дрібні шматки, посипав їх сіллю та перцем і підрум'янив у киплячому маслі, а на окремій сковороді приготував суміш цибулі з часником та помідорами. Нехай покипить півгодинки на повільному вогні! Фелікс знайшов пляшку вина і дістав келихи. «Червоне вино Ларіоха. Вам сподобається!» Він запропонував келих Міган. «Дякую», – подякувала вона. останнє Міган пробувала вино під час причастя. Повільно піднісши келіх до губ, вона зробила маленький ковток. Вино було чудовим. Вона зробила ще ковток і відчула, як її тілом розливається тепло. Це було чудово. «Треба насолоджуватися всім цим, поки є можливість», – думала Міган. Незабаром нічого цього не буде. Під час вечері Хайме здавався поглиненим своїми думками. «Чим ти стурбований, Аміго?» – поцікавився Фелікс. Хайме відповів не одразу. «Серед нас є зрадник», – настало напружене мовчання. «Чому? Чому ти так думаєш?» – спитав Фелікс. «Тому що Акокі увесь час здається підібратися до нас надто близько!» Фелікс зназав плечима. «Він – лисиця, а ми – зайці!» «Тут ще щось!» «Що ти маєш на увазі?» – запитала Амперо. «Коли ми збиралися підірвати греблі у ПНТ Ларейна, Акоку повідомили заздалегідь». Він глянув на Фелікса. «Він влаштував пастку, і йому вдалося схопити тебе, Рікардо та Самору». І «Якби я не затримався, мене теж схопили б разом з вами. І згадай, що сталося у готелі?» «Ти ж чув, як коридорний дзвонив у поліцію», – заперечила Ампаро. «Правильно», – погодився Хайме, – «тому що в мене було погане перечуття». «Ну і як ти думаєш, хто це?» – похмуро запитала Ампаро. Хайме похитав головою. «Я ще достеменно не знаю» але це хтось, кому відомі всі наші плани. «Тоді давай змінимо наші плани», – запропонувала Ампаро. «Ми зустрінемося в з зрештою, але в Мендавію не підемо, хай ми глянув на Міган. Ми не можемо так зробити. Ми повинні допомогти сестрам дістатися монастиря». «Він не так для мене багато зробив», – думала Міган, дивлячись на нього – я не повинна наражати його на ще більшу небезпеку. Хай ми, я цілком... Він уже знав, що вона збиралася сказати. Не турбуйся, Мігане. Ми всі благополучно туди дістанемося. Він змінився, думала Ампара. Спочатку він взагалі не хотів з ними зв'язуватися. А тепер він готовий ризикувати через неї своїм життям. І він уже кличе її Міган, а не сестра. Хайме продовжував. «Про наші плани знають щонайменше чоловік 15. «Нам треба з'ясувати, хто з них», – гарачкувала Ампаро. «Як ми це зробимо?», – спитав Фелікс. Він нервово смикав край з катертини. «Я попросив Пако в Мадриді дещо перевірити», – сказав Хайме. «Я домовився з ним, щоб він мені сюди зателефонував». Подивившись на Фелікса, він відвів очі. Він не сказав, що точні маршрути трьох груп були відомі лише шістьом. Так, Фелікс Карпіо був ув'язнений Акокою, і це справді служило Феліксу чудовим алібі. Але в потрібний момент йому могли влаштувати втечу. «Просто я його звільнив раніше», – думав Хайме, – «пака його перевіряє. Сподіваюся, він незабаром зателефонує». Піднявшись, Ампаро повернулася до Міган. «Допоможи мені прибрати посуд!» Жінки почали прибирати зі столу, чоловіки перейшли до вітальні. «Ця черниця добре тримається», – сказав Фелікс. «Так». «Тобі вона подобається?» Хайме уникав дивитись на Фелікса. «Так, вона мені подобається». А ти б зрадив її, як і всіх інших. «Як у тебе з Ампаро?» Ми з нею одним світ міром помазані. Вона так само віддана справі, як і я. Уся її родина загинула від рук фалангістів Франка. Хайме підвівся і потягнувся. Пора лягати спати. Боюся, що я сьогодні не зможу заснути. Ти впевнений, що серед нас шпигун? «Впевнений», – сказав Хайме, подивившись на нього. Коли вранці Хайма спустився на сніданок, Міган його не впізнала. Його обличчя потемніло, він був у перуці, з вусами і одягнений у якісь лахміття. Він виглядав роком на десять старшим. «Доброго ранку», – сказав він. Вона здригнулася, коли почула його голос, що так змінився, наче належав незнайомцю. «Де ви це взяли?» «Час від часу я буваю у цьому будинку, і в мене тут багато речей, які можуть знадобитися». Він сказав це звичайним тоном, але Міган раптом зрозуміла, яким життям він жив. Скільки ж йому потрібно будинків і масок, щоб залишитися живим? Вона навіть не знає, скільки разів він був на волосину від смерті. Вона згадала безжальну жорстокість тих людей, які напали на монасир, і подумала – Якщо вони схоплять Хайми, вони не змилосердяться до нього. Знати би, як його захистити. Голова Міган була сповнена думок, на які вона не мала права. Ампара приготувала сніданок. Бакалао, солона триска, козяче молоко, сир та густий гарячий шоколад із чуррос. За сніданком Фелікс запитав, скільки ми тут ще пробудемо? Ми підемо, коли стемніє. – недбало відповів Хайме. Але він не збирався дати Феліксу можливість скоротатися цією інформацією. – У мене є деякі справи, – сказав він Феліксу. – Мені знадобиться твоя допомога. – Добре. – Хайме відкликав Ампари у бік. – Коли подзвонить Пако, скажи йому, що я незабаром повернуся. – Нехай він це передасть тобі. – вона кивнула. – Будь обережним. Не турбуйся. Він повернувся до Міган. «Ти з нами останній день. Завтра ти будеш у монастирі. Ти, мабуть, з нетерпінням чекаєш на це». Вона глянула на нього довгим поглядом. «Так». «Тільки не з нетерпінням, а з тривогою», – думала Міган. «Як би я хотіла позбутися цієї тривоги. Я буду далека від усього цього, але до кінця життя, Мене не залишить думки про Хайме, Фелікса та інших. Міган стояла і дивилася вслід Хайме та Феліксу. Вона відчувала, що в їхніх стосунках з'явилася якась натягнутість і не розуміла чому. Ампаро уважно дивилася на неї і Міган згадала її слова. «Такий чоловік, як Хайме, тобі не по зубах. Прибери ліжка», – різко сказала Ампаро. «А я займуся обідом». «Добре». Міган попрямувала до спалень. Провівши її очима, Ампара пішла на кухню. Цілу годину Міган намагалася зосередитись на тому, що вона робила. Вона прибирала, витирала пилюку, підмітала, намагаючись не думати про те, що її турбувало. «Я мушу викинути його з голови», – думала вона. «Це було неможливо». Він, як природна сила, все підкоряв своїй волі. Вона все терла до близьку. Коли Хаймета Фелікс повернулися, Ампара зустріла їх біля дверей. Фелікс виглядав блідим. Я не дуже добре почуваюся. Мабуть, трохи полежу. Вони почекали, поки він зник у спальні. Дзвонив Пако, схвильована сказала Ампаро. Що він сказав? «У нього щось є для тебе, але він не хотів говорити про це по телефону. Він послав когось на зустріч з тобою. Ця людина буде опівдні на міській площі». Хайме задумливо зрушив брови. «Він не сказав, хто це?» «Ні, сказав лише, що це терміново». «Прокляття, я...» «Втім, гаразд, добре. Я піду на зустріч. Хочу, щоб ти наглядала за Феліксом». Вона сфантеличено глянула на нього. Я не, по... я не хочу, щоб він кудись дзвонив. В її очах майнув здогад. «Ти думаєш, що Фелікс?» «Будь ласка, зроби те, про що я тебе прошу». Він глянув на годинник. «Вже майже о півні. Я йду». «Повернуся за годину. Будь обережна, Киріда». «Не хвилюйся». Міган чула їхню розмову. Я не хочу, щоб він кудись дзвонив. Ти думаєш, що, Фелікс, будь ласка, зроби те, про що я тебе прошу. Отже, Фелікс і є зрадником, — думала Міган. Вона бачила, як він пішов у спальню і зачинив за собою двері. Вона чула, як пішов Хайми. Міган увійшла до вітальні. — Ти закінчила? — обернулася до неї Ампара. — Не зовсім. Я. Вона хотіла запитати, куди пішов Хайме, що вони збираються робити з Феліксами, що буде далі. Але їй не хотілося розмовляти з цією жінкою. «Я почекаю, поки повернеться Хайме». «Так закінчуй», – сказала Ампаро. Повернувшись, Міган пішла назад до спалень. Вона думала про Фелікса. Він здавався таким привітним та дбайливим. Він багато про що розпитував її. Але тепер ця дружелюбність набувала іншого сенсу. Цей бородач намагався довідатися про все, що міг би передати полковнику Акокі. Життя їх було в небезпеці. «Ампара може знадобитися допомога», – подумала Міган. Вона попрямувала до вітальні, але зупинилася, почувши голос. «Хай щойно пішов. Він би один на лаві, на центральній площі. Він у перуці та з вусами. Ваші люди легко візьмуть його. Мігана стовпіла. Він тишов пішки і дістанеться туди хвилин за п'ятнадцять. Міган слухала і її все більше ухоплював жах. Не забудьте про нашу домовленість, полковнику, казала Ампара у слухавку. Ви обіцяли не вбивати його. Міган позаткувала в коридор. У неї в голові творилося щось неймовірне. Отже, зрадником була Ампара, і вона послала Хайме прямо в пастку. Намагаючись не шуміти, щоб Ампара її не чула, мігон повернулася і вибігла через задні двері. Вона не уявляла, як зможе допомогти Хайме. Вона знала лише одне – треба щось робити. Вийшовши за хвіртку, вона прямувала вулицею до центру міста, намагаючись йти якнайшвидше і не привертати про цьому уваги. «Господи, прошу тебе, зроби так, щоб я не спізнилася», – молилася Міган. До міської площі можна було пройти маленькими вуличками в тіні високих дерев. І це було приємною прогулянкою, але Хайме нічого цього не помічав. Він думав про Фелікса. Він ставився до нього як до брата і повністю довіряв йому. Чому він став зрадником? Навіщо йому потрібно було ставити під загрозу життя своїх товаришів? Може, на це відповість людина Пако? Чому ж Пако не міг сказати про це телефоном, дивувався Хайме? Він наближався до міської площі. У центрі її був фонтан. Навколо нього в тіні розлогих дерев стояли лави. Діти грали в цятки. Парочка людей похилого віку захоплено грала в кулі. На лавах сиділо ще кілька людей. Одні грілися на сонечку, інші читали. Дрімали чи годували голубів. Перейшовши вулицю, Хаймене поспішаючи пройшов по доріжці і сів на одну з лав. Він глянув на годинник саме в той момент, коли на міській вежі пробило опівдні. «Зараз має прийти людина Пако». Краєм ока Хайме помітив, як на протилежному боці площі зупинилася поліцейська машина. Він глянув у інший бік. Під'їхала ще одна машина. Поліцейські, що вийшли з неї, попрямували до сквера. Серце відчайдушно забилося. То була пастка. Але хто її влаштував? Пако, який передав інформацію? Чи повідомила йому про це ампара. Це вона відправила його на Майдан. Але чому? Навіщо? Однак зараз уже не було часу думати про це. Треба було тікати. Але Хаймер розумів, що як він спробує втекти, його застрелять. Можна спробувати обдурити, але вони знали, що він там. Придумай же щось скоріше. Міган поспішала до скверу. Від площі від У... її відокремлював один квартал. Опинившись на площі, вона одразу оцінила ситуацію. Вона побачила хайма, що сидів на лавці, і поліцейських, що оточували сквер з обох боків. Міган гарячково міркувала. Хайме не було куди тікати, вона йшла повз бакалію. Попереду, загороджуючи дорогою, йшла жінка з коляскою. Зупинившись, жінка поставила коляску до стіни та зайшла до магазину за продуктами. Не роздумуючи ні секунди, Міган схопилася за візок і швидко пішла з ним через дорогу до сквера. Поліцейські вже ходили вздовж лав, розпитуючи людей, що сиділи на них. Усунувши ліктем поліцейського, Міган прийшла повз нього і, штовхаючи перед собою коляску, підійшла до Хайме. «Мадре де діос!» – вигукнула вона. «Ось ти де, Еммануель, а я всюди шукаю тебе. З мене вистачить!» Ти обіцяв пофарбувати сьогодні вранці будинок, а сам розсиджуєш тут у сквері як мільйонер. Мати мала рацію. Ти просто нікчемний ледар. Чорт мене смикнув вийти за тебе заміж. Хай ми знадобилася одна мить, щоб звагнути. Він підвівся. Твоя мати – великий фахівець з нероп. Отож вона і вийшла заміж за такого. Якщо вона... Як ти смієш так казати? Якби не моя мати, наша дитина померла б з голоду, адже ти не приносиш у хату, ні шматка хліба. Поліцейські зупинилися, прислухаючись до їхньої суперечки. Якби я мала таку дружину, один із них, якби я мав таку дружину, проборматів один із них, я б відправив її назад до матері. Мені набридли твої скандали, прогарчав хайме, я вже попереджав тебе. «Повернемося додому, я тобі покажу!» «І правильно зробить», – сказав поліцейський. Продовжуючи гамерно сваритися, Хайме та Міган виходили зі скверу, штовхаючи перед собою коляску з дитиною. Поліцейські знову переключили свою увагу на людей, які сиділи на лавках. «Ваші документи, будь ласка!» «У чому річ, капітане?» «Нічого особливого». Просто покажіть мені ваші документи. По всьому скверу чоловіки витягували з гаманців документи, які підтверджували їхню особу. І раптом пролунав плач дитини. Один із поліцейських підняв очі. Каляска з дитиною самотньо стояла на розі, а пара, що скандалила, зникла. Через 30 хвилин Міган увійшла у двері будинку. Ампара нервово ходила по кімнаті. Де ти була? різко запитала Ампара. Ти не повинна була йти з дому, не спитавши в мене, мені треба було вийти, щоб щось зробити. Що ж? підозріло запитала Ампара. Ти тут нікого не знаєш, якщо ти тільки. Тут увійшов хайми, і кров відлинула від її обличчя. Але вона швидко взяла себе до рук. Що, що сталося? запитала вона. «Хіба ти не був у сквері?» «Але чому, Ампаро?» – тихо промовив Хайме. Вона глянула йому в очі і зрозуміла, що все скінчено. «Як ти могла? Чому ти так змінилася?» Вона похитала головою. «Я не змінилася. Змінився ти. Я втратила всіх, кого любила у цій твоїй безглузій війні. Я втомилася від цього кровопролиття». Хочеш дізнатися про себе правду? Хайме, ти нічим не кращий за уряд, проти якого ти борешся. Ти гірший, бо вони хочуть миру, а ти – ні. Ти думаєш, що допомагаєш нашій країні? Ти руйнуєш її? Ти грабуєш банки, підриваєш машини, вбиваєш невинних людей і вважаєш себе героєм? Я кохала тебе і колись вірила в тебе, але…» – і голос зірвався – крова пролитью має прийти кінець!» Хайма підійшов до неї і глянув на неї крижаним поглядом. «Мені слід було б убити тебе!» «Ні!» – задихаючись від хвилювання вигукнула Міган. «Будь ласка, не треба!» Фелікс, що увійшов до кімнати, все чув. «Боже мій, це вона! Що нам робити з цією твариною?» «Нам доведеться взяти її з собою і не зводити з неї очей», – відповів Хайме і, взявши Ампаро за плечі, тихо сказав. «Якщо ти спробуєш ще щось викинути, ти помреш. Я обіцяю це тобі». Відштовхнувши її, він повернувся до Міган і Фелікс. «Ідемо звідси, поки не завітали її друзі».